4.5 moi boas tardes, queridos aintes benvidos un día máis a este noso programa Gal sempre en Galicia no 104.6 da FM aquí en Radio Cornellá con o noso técnico de sempre Kiko Belinchón, que gracias a él precisamente esto sai en antena e tamén no Facebook, parece ser que así vai cuidado, cuidado, amigo Armando aquí o meu corón Armando muy buenas tardes señoras y señores aquí desde sempre en Galicia 904.6 de fm aquí en Cornellánúasuriñas sin lingua galera Bueno, pois pues iso, como falábamos de, de, de lingua galega Pois pues, o que queremos é poñerles un bocadinho de música Que acabamos de recibir concretamente De, de Pontevedra un, un grande amigo, Tatán ah, Despois falaremos sí un bocadinho Pois pues, acaba de, de gravar unha peza de música Coaquela voz sin un bocadinho ronca que ten Xunto sí. con outras persoas eh, Vamos a poñerlle para que todos vostedes disfruten dela eh, Despois... Conectamos también con Galicia Para hablar con nuestro sé, correspondiente En la Costa de la Morte a Exactamente Que las veas no vas desde allí Vamos ahora <risa> <risa> <risa> Cuando todo se derruba E un intenta caminar Se forgo, se llega lento Agardando, clarear Agardando, clarear Agardando <risa> Voy a cara corba yo Pra ver o teu camiñar E dirixo coa mirada A fonte do teu bailar Pra reinventar de novo A amizade e a canción A xento cravo vermelho Na boca do teu xerró Na boca do teu xerró Na boca Pra bailar de novo E pra sorrir pisar cos pés esquidos os fracasos que acosan nun instante inesperado e pintar de novo un rayo na pared en a que escribimos na pared en a que escribimos os sonhos amados O mundo desencontro muda Entormenta o vendaval E converte o ar fresco En ollo do furacán Esos dedos no la topan A palma da cura mar Baila, move, sin que Como aprendendo a voar Como aprendendo a voar Como aprendendo Pra bailar de novo e trasollir para pisar cos pesos es os fracasos que anosan nun instante esperado pintar de novo un raio na parede na que escribimos na parede na que escribimos os solos amados bailar de novo e pra sorrir pra pisar cos tres espiros os fracasos que acosan nun instante inesperado e pintar de novo un rayo na parede la que escribimos na parede la que escribimos os soños amados de novo e trasollir. Que vos pareceu? Bailar a, de novo. bailar de novo. Si, sí, si, sí, no. sí. É unha tantiga. Así da que, que as súas voz así, así un pouco rota, pero moi moi moi bonita. A, a ver se sí as chicas, a chica que acompaña mais renda. Bueno, pois a, a ver se si temos ocasión en un momento determinado para falar con él. Vamos. O primeiro que temos que fazer é dalle bienvenida a nuestro correspondiente en la Costa da Morte, Óscar Rey. moi boa tarde, Óscar. Hola, que tal? Bueno, boa tarde. Estamos aquí na Costa da Morte con un montón de de mal tempo lluvia, viento, creo Muito que Mucho viento, ¿no? demos por declarado, bueno, un pouco un fin de sequía que traíamos estas Bueno, esta meses de, atrás, non? Sí, porque, bueno, a verdade que cho, lavamos 15 días cho, que, te seguido, que é o tempo tamén as cousas como son mm -hmm. que, que temos por aquí e, eh, bueno, eh, ainda así empezaría con unha noticia lúdico festiva, porque aquí en Pontecesos está a celebrar de feito, ainda, ainda está aberta ahora mesmo, pois pues, a, a Feira das Favas <risas> En ah. ponte eso, donde se está exaltando bueno, un producto que, como comprenderéis, na comarca de, de Bergantinos, uh -huh. pues, ten unha importancia relevante. A parte, pues, houve feira de artesanía, houve Carai. tamén a exposición da Redeiras, e houve regueifa, con regueifeiros da, bueno, da, da zona de, da comarca. É bueno, un pouco cando chega o outono pois sempre é o momento desa cita interesante como ven a ser pois, é, a feira das favas aquí en, en Ponteceso Mas cousiñas, continua por suposto esta semana tamén o Fiote en Carballo. Okay. Última, mm -hmm. última semana xa con, con, bueno, con, con as actuacións máis potentes reservadas para esta fin de semana e, pois obviamente pois todos aqueles que queiran pasar Eh, por ali, pois, aí o poderán facer retirando os tiques no de, dende a pase na web do FIAL de Carvalho tamén, ou senón ali tamén no propio, na, no propio pazo da cultura. Mas cousas, o VNG de Ponteceso pide que se mantenha a bonificación de, para os vehículos de máis de 25 anos retirado polo pleno da corporación uh -huh. e eh, están a recoller firmas para que os vehículos antigos non paguen e, bueno, é unha cousa Que, dada a situación actual pues, hai moita xente que ainda ten que seguir mantendo os vehículos como pode porque, bueno, non é, non é tempo para cambiar tan rápido de, de vehículo e máis claro, pola, claro, claro. pola situación de incertidumbre onde non que estamos. tamén é tempo de micología, máis de, dos e das castañas 250... sí, diga, dime. É de, de micología e das castañas. tamén sí, sí, sí, sí, sí. Eh, o que pasa é que agora vou falar de micología. Porque... Vale, veña, veña eh temos que decir pues eso que acosta a costa da morte é un pouco potencia neste este, neste sentido de feito pois pues vaise a coller Eh, vais a acoller 5 a 10 dez de dezembro se anunciaba esta semana o encontro da Sociedade Ibérica de Micoloxía esta iniciativa vai estar organizada pola Federación Galega de Micoloxía vai reunir a 50 dos mellores micólogos e micólogos de, da península ibérica que van tamén a pasar a recoller fungos pola costa da morte, si sí, uh -huh. a tempo de castañas para o tempo de castañas vamos nos reservar para novembro que tamén vamos a ter cita relacionadas <ríe> seguramente <ríe> no? Magosto ma, ma tras Magosto Nes, tarde. e tamén temos tamén aquí esta semana seguían as críticas aos orzamentos da xunta neste caso, pois pues, para o, o porto mixto de Corcubión, porque falan desde o PSOE de Corcubión que a pesar do bombo que se dou o proxecto do do Porto Mixto de Corcubión hai moi pouca Sim. partida eh, este ano para un total que se teñen que gastar de 7,3 millóns para axe que só contemplou a Xunta 1,1. Ademais, né? a Praza do Concello de Laracha la tamén perderá dúas palmeiras pola praga do picudo vermello, retirábase tamén en Corme esta semana na Plaza da 21ª, o picudo anda por todos os lados e as palmeiras estas que estuvaron moi de moda nos anos 80 por unhas cousas ou por outras parece que teñen os días contados, eh, contados por esta zona sí, sí. e tamén recollemos pois, as primeiras citas para un samaín terrorífico sí. todos os coles están facendo un esforzo tremendo en eh, enseñarlle aos nenos que está moi ben que se vexa na tele que Halloween corde protagonismo pero que aquí temos o samaín, esto ha existido desde hai moito tempo e así os concellos que pues, van a poñer en marcha un montón de actividades, por exemplo, o Xamaín do Castelinho, que vai a ter eh, lugar na praia do Castelo, uh -huh. e tamén vamos a ter máxia en Camariñas, como ativo uh -huh. do Xamaín, uh -huh. roteiro terrorífico en Lache, e en Mercúres para a mocidade en carballo. Xa veces que temos un montón de cousas que podedes como sempre sí, eh, pois ver a, en, en que pasa na costa Val, sí. tamén indicándovos que as Torres do Ayo acollerán un agosto de Xamaín, o vindeiro domingo 5 de novembro, Torres do Ayo castañas, esmeín, Fantástico, fantástico. Escoita, volvo a repetir, volvo a repetir o assunto do, do, dos micólogos que, ademais, parece ser que eh, é un, un encontro de, de dos millores micólogos de Lase, non? Dos millores micólogos de, sí, de, de España, Sí, efectivamente. Bueno, ¿no? eh, ca, aquí sempre houve moita tradición, houve de feito cando era un neno pequeno, meu pai é eh, eh, Mariñeiro, uh -huh. pero sempre coñíamos o fin de semana, normalmente nos íbamos ao monte uh -huh. e eh, eh, recollíamos os cantarelos estes famosos, naranxiñas eh, de noite facíamos unha ceiña eh, basada tamén en esta gastronomía, uh -huh. Uh -huh. quer dizer que sempre houve moita afición a Costa da Morte tamén é certo que somos terra úmida uh -huh. terra na que a partir do mes de outubro destas choivas, pois dentro de nada empezarán a salir os fungos por todos os laos e a xente aproveita obviamente un alimento tamén moi moi potente con muitísimos beneficios para a saúde e, ademais, rodeado de, bueno, de un aspecto cultural tremendo que, pouco a pouco, pues, as asociacións como Lumieira ou outras asociacións ou o próprio Conselho de Laje pues, uh -huh. van a ter estes encontros que ponen en valor algo que, quizás, xa existiu aquí, ainda que forma un pouco máis, digamos, anarquista. non Ahora parece que se organiza pues, eso, en eventos e actividades e tamén cociña de, de outono e, bueno, isto todo é de agradecer, pero aquí sempre houve moitísima tradición na recollida de fungos, é? Claro que sí Pois pues nada, Noraboa, eh, moitos parabéns E eh, eh, a desfrutar de, de, de ese grande valor Que é eh, precisamente un valor natural extraordinario sí, Que por aí, lóxicamente, pois pues, eh, Seguro que se detasta con moitísimo acompañamento En, en moitos restaurantes E eh, eh, eh, eh, tamén pode ser unha boa tapiña Para poder degustar un, un, sí, un ribeiro ou un albariño, non? efectivamente, que temos de todo aquí de fama non por uno bueno, pois pues a, a cuidarse moito bueno, por darme esa oportunidade de estar aquí cada semana con vos, construindo sempre en Galicia mitísimas gracias pois a pasar unha plaza eh, temos que dar nós a ti Por, por a túa participación e colaboración Que, que sempre é moi ben a caída E ademais moi ben recibida Por lo menos sí. por os que nos escoitan pues E a nós, pues, encantados de recibirte Pois pues, que teñes unha feliz semana e Yo o chamo Porque dicen que sí. Hasta <ríe> a semana que sí. vem ah, Oscar ven ya, esta semana que ven. Ven ya, Aperta Máis no, música Para todos outros. E converte o ar fresco E gollo do furacán Cando todo se derruba E un tenta camiñan. Se fogo, se segalento Agardando clarear Agardando clarear Agardando Voyo a cara corballo Pra ver o teu camiñar E dirixo poa mirada A fonte do teu bailar Pra reinventar de novo A amizade e a canción A xento cravo vermello Na boca do teu xarrón Na boca do teu xarrón Na boca Pra bailar de novo Que pra sorrir Pra pisar cos pés que acosan nun instante inesperado e pintar de novo un rayo na pared en a que escribimos la pared en a que escribimos os sonhos amados